і змахнула руками. Попик дивився туди далі, на вулиці і майдани, там грали музики, витинаючи лучками гупали бубни, а юрба, жінки й чоловіки по половині безперервно гуцала. З їхніх облич смита вже було весь піт, вже давно пропав з їхніх вуст сміх, а вони все тупотіли і гуцали. Здалося Попикові, так сильно втрамбовували вони майдани, Ще ті аж у землю вігнулися, горіли несамовито в танцюристів очі, темніли розкриті роти, руки змахвали в такт і щіплювалися з руками партнера, в тісні нерозливні обійми падали танцюристи. Трусилося волосся жінок, губи в чоловіків зблискували гломозини чи звіювалися чуприни, царював над цим усім лідолицей княженко» а керувала всім княгиня його біла зоря. В одному з кутків зали хлопці забивали лубка, один жмурив, поклавши голову на коліна короля, а решта весело юрмилися за його спиною, вискакували з юрби по черзі і з маху вдаряли лежачого дерев'яною лопаткою. Весь гурт іржав, наче табун коней, і той, що вдарив, стояв так само в гурті і так само продавав зуби. Жмурко обходив ряд, дивляючись в обличчя, не міг пізнати напасника, були всі вони коні і всі однаково і ржали, готувалися вдарити копитами щемить і заіскрить земля, і понесеться цей табун у невимірний степ. Через це палець жмурка птицяється в чиїсь груди надто поспішно, смішкують хлопці, блищать білі зуби, чухає потилицю жмурко, і знов покірливо лягає на королівські коліна. У двері повзло опудала з коров'ячою маскою і на чотирьох ногах. Хитало попоною і дибало на середину зали. Троє чорнооких дівчат ішло слідом. Одна вела корову за налигач, друга несла глека, а третя помахувала мусенжевим батюшком. «Ой ти, Боже мій, Боже!» Заголосила раптом господиня і заломила руки. Чорне обличчя її хиталося з боку на бік. «Що вас чекає, бідне? Що вас чекає?» Попик визернув поза книги, сині його очі дивилися спокійно. «Плач, мати, плач!» – обійняв за плечі дружину господар. «Плач, жінка, голосніше, пора така нам настає!» Вдарила лопатка і жмурко підскочив на місці – Круто розвернувся, але до нього шкірилося кільканадцять раз зовсім однакових облич. Пасися, ружано, пасися, змахувала батішком Чорноока. Ну, ну. Корова стала, звела голову і мукнула. Доїтеся, хоче, сказала дівчина з леком. Це ми тобі зараз. Стала на коліна і з під її рук і справді полилося молоко. Поруч голосили жінки над вусатою бабою. Високі їхні голоси бились у стелю, знову побачив попик на ній місяця намальованого і блискучу зорю біля нього. Ой, роджу, роджу, роджу. заверещав вусатий дядько з намощеним животом та лисою головою. Ой, роджу, роджу, людоньки, рятуйте, ай. Упав на землю і до нього потяглися. Кощаві руки старих жінок. М'яли його й тисли. Дикий крик рвався з-під тих рук. По червоному обличчі з розтуленим ротом повзали, мов п'явки вуса. Попик позіхнув і перехрестив рота. Голос його знову злетів у гору, але був ледве чутний у загальній Веремії. Підійшла літня жінка, налила йому горілки. Попик узяв чарку, примружився. Подивився на світло і швидко випив. Порожня чарка стала поруч з Євангелієм. Голос його подужчав. Бог скаже раз, прочитав він, а коли на те, не вважають, ще й другий раз. У сні, нічному видаві, коли сон находить на людей, коли дрімаємо на ложі, тоді він відтуляє в чоловіка вухо і втискає свою науку. Літня жінка, що давала попикові чарку, припалила від свічки скіпку і подала своїй сусідці. Та всунула скіпку найближчому чоловікові і помандрувала вона в другий кінець зали. Запахло живицею, і синій дим повився в повітрі, плив і стрибав вогник, доки не вигнувся коліном і не згас. Тоді засміялися всі, хто був у залі. Скіпку тримала під й і довгоноса дівчина, тоненька як нитка, Усмішка зів'яла на її лиці, дівчина ступила до сусіди і поцілувала його в уста. Голосно ляпнула лопатка, шмурко ткнув пальцем у груди найближчого молодика. «Гей, Маріє. гукнув вимащений в сажу чоловік. «Ходи поцілуйся з паном, ходи!» Марія, темне й тепле дівчатко, вийшла, дребуляючи, до пана і засоромлено опустила оченята, щоки її запалали. А вуста легенько відслонилися, кинулася притьмом до дядька і не так поцілувала, як вколола його губенятами. — Гей, Ольго! — вдруге проголосив пан. — Ходи поцілуємося! Довгоноса дівчина теж цілувалася і йшла від одного чоловіка до другого, і її вуста полум'яніли, як шар. І диво-дивне сталося з тою дівчиною. Чим більше цілувалася, тим гарнішала. Знала про це і палала щасливим вогнем. «Тихо мені, тихо!» – плеснула в долоні немолода жінка. «Ану ти, ниточки!» «Гей, Галько!» – виголосив пан. «Годино поцілуємося!» Щось затремтіло ледь-ледь стіни, підлога і вогники, свічок. Начебто земля зіткнула чи пробудилася. Люди раптом замовкли. Жінка зі снопиком ниток у руці. Пан, що цілував дівчат, хлопці, що били лубка – Скинула маску корова. Була це дівчина. Господиня перестала плакати, а господар її утішати. Вусатий родільник сів на долівці, а баби його йому допомагали. Розскочилися, звелася убита баба, а дід підійшов і обійняв її за плечі. Покинув свій трон король, пройшовся по залі і раптом засвітив до попика чорним обличчям. Попик одвівся від книги, але не переставав проказувати віщих слів. Всі мимохідь прислухалися до його мови. Дивна тиша запала в залі. Попек бачив ці мимовільно перестрашені лиця. Бачив він біля ват чоловіків, що звелися на ноги. Не спинилися тільки танцівники на майданах. Розкривали роти, ойкаючи шалено, тупотіли ногами, сплітаючись. В обіймах і розпліталися, махали руками і похитували головами. Дивно, виходили за цей час, гарячково світилися їхні очі, а щоки позападали. Не спинялися, однак, ні на хвилю, били й били під борами, і майдани стали вже як круглі чаші. Попика знову ніхто не слухав. Хлопці вдарили лубка, поруч грали в перстенець, ружана скидала з себе капу, Коров'яча маска валялася біля її ніг. Жінка з клубком ниток плеснула в долоні, і до неї зі сміхом злетілися хлопці й дівчата. Тримала нитки у витягнутій руці, а молодята похапали нитки вустами. Тоді розтислася долоня, і весь гурт виявився зв'язаний попарно. Пари бралися за руки і дивилися одне на одного. Сходилися повільно, обіймалися, притискалися щільно. І вклеювали в уста в уста. Тільки очі дивилися пильно і серйозно, відбиваючи в чорних зорках круглих і потворних чоловічків. Парубки, що грали в перстенець, посідали один на одного. Один ставав конем, а другий вершником. Коні брикали, а вершники летіли опроміть головою. Після того вершник ставав конем, а кінь вершником. Їхала з одного кутка зали в інший. Чудна кіннота. Ходила з зав'язаними очима дівчина Марія, витягувала вперед тендітні долоньки і розводила ними в повітрі. Від її рук увихалися юрливі чоловічі жіночі постаті. Марія раптом спинилася серед зали і зірвала з очей пов'язку. Господи, сказала вона тихо, задихнутись можна. Король ходив по залі, світячи білками очей закладав у лучок патички з реп'яшими головками і стріляв ними у волосся дівчат. Дівчата зверискували і починали виривати реп'яхи. Король при цьому зупинявся і розводив у беззвучному реготі рота. «А де наша смерть?» – спитав раптом він. Тоді, мов на команду, розчинилися двері і стала в них висока біла постать зі світлим волоссям і в білій масці. Ясна одежа її заструмувала в такт ході, а в руці затиснуто білого субоя. Дивна тиша зависла в залі. Чути стало, як тріщать свічки і як листає книгу попек. Зрештою він склав її, звівся, наклав на голову бриля і неквапно рушив до виходу. Тоді й прокотився по залі мелодійний голосок. «Степани! Івани! Марії! Панаси! Галина!» «Ельжбето! Раїно! Северини!» Приречені вийшли з юрби і стали світячи очима і усмішками. «Ви мертві!» – проказав дзвенячий голосок. Хлопці і дівчата падали, кумедно махали руками і ногами і пирскали при сміхом. Пупик ішов через юрбу, і йому мимохід давали дорогу. «Павле! Петре! Некадиме, Сельвестре, Оксана! Ганна! Зінька, Параска. Вийшло ще восьмеро, і ніжна ручка махнула перстом. «Ви, мертві!» – приречені попадали невпереміж із лежачими. Попек ішов важкою, втомленою ходою, обличчя його поціріло, а очі стало, як каламутна вода. «Дай на дочку, я вийду звідсіля!» – сказав він смерті самими вустами. «Не пускай його! Не пускай!» – закричали звідусіль веселі голоси. Але смерть відступила. Старий зирнув на неї, і на мент його очі знову чудовно зацвіли. Тоді смерть зірвала з лиця білу маску, і попек уразився, яке чудове і яке перестрашене обличчя на нього подивилося. Мені страшно, очі, прошепотіла дівчина. Може, нам не грати цю гру? Свідчення ваше, сказав попек, і ви маєте його вершити. Він вийшов у двір, де горіли ватри, і сиділи довкола них чоловіки. Розмовляли про щось поважно, розмірено похитуючи головами, і їхні велетенські тіні гайдалися на прямовисних безвіконних стінах. Попик ішов поміж тих вогниш, маленький і білий, у світлій полотняній рясі. Його руді чоботи човгали по кам'яних плитах, що ними було вимощене подвір'я. Червоне сяйво обливало з усі цю чудну постать у потріпаному брилі. І метелики на тому брилі раптом змінили барву, стали червоні, як шар. Почервоніла і попикова одежа, чоботи його і обличчя, тільки очі сяяли синім вогнем. Був той вогонь терплячий і милостивий. До нього підійшла висока жінка в рунатній одежі, перехилила штофик і налила чарку. «Не погребуйте, паноче, сказала спокійно, – «призволіться». Коли ваша ласка попих спинився, взяв чарку і ковтнув те, що було в ній.